Salmul 162 al poruncea 4. slavă toată toți ziitorilor, cel care în ziua 7 te-ai odihnit, aduți aminte de ziua odihnei ca o să o neporuncit. slavă toți toate fiindcă lucrează șase zile și ți fă în acelea toate treburile tale stabilite, iar în ziua a șaptea cu slujbe să slăvi mai hotărât. Slavăție a toate editorile, fiindcă piatra de temelie este vorba ta, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău, când să ne închinăm înaintea ta cu slulbei rânduit. Slavăție a toate editorile, fiindcă legea ta să nu faci în acea zi niciun lucru este aceeași pentru toată lumea și în ea stă voia ta. Slavăție a toate editorile, fiindcă atunci când în ziua a șaptea. Te-ai odihnit, ai bine comentat o și ne-a nesfințit. Slavăție a toate fiindcă ziua venirii fiului tău, cel iubit să ne rugăm să fie în ziua sa ne-a poruncit. Slavăție a toate fiindcă bisericile tale, cu cei ce te iubesc, le-ai împrut și să-ți zidim să-l lași veșnic în noi, la vremea potrivită, ai vrut și ai stabilit. Slavăție! A toate izitorilor, fiindcă în ascultarea ta, la stulba ta ne-ai chemat și jertfa laudei de pe buzile noastre ai luat. slavă a toate fiindcă prin răbdare, iubire, înțelegere, înțelepciune și milă, neamul nostru, în avodul fiului tău cel iubit l-ai adunat. slavă a toate izitorilor, fiindcă izvorul cel fără de moarte al vieții veșnice, prin fiul tău l-am găsit și prin el ne-ai sfințit și ne-am luminat.